2. Це трапилося на другому курсі під час літніх канікул. Те літо різко змінило життя цкуру та дзаки, так само як гострий гірський хребет змінює рослинність, і з протилежного боку вона стає зовсім іншою, ніж була з цього. Із настанням літніх канікул, як зазвичай, він миттє зібрався, речей було небагато, і сів у швидкісний потяг. Приїхавши додому в нагою, скоро трохи віддихався і одразу зателефонував до домівок своїх чотирьох друзів. Але ні до кого не додзвонився. Як йому сказали, нікого з них не було вдома. Ну що ж, мабуть, усі разом кудись пішли. Через їхніх родичів він переказав звістку про свій приїзд і вирішив пройтися містом. Згаяв час, приглянувши у кінотеатрі торгового кварталу якийсь малоцікавий фільм. Повернувшись додому, повечерив із родиною і ще раз спробував зателефонувати. Ніхто з друзів додому ще не прийшов. Наступного дня, перед полуднем, він знову зателефонував, однак так само нікого не застав. Він окотре переказав вітання. Попросив йому перетелефонувати, коли вони повернуться. Добре, ми перекажемо, відповідали йому, услухав кородичі друзів, але щось у тоні їхнього голосу збентежило цкуру. Першого дня він не зауважив, але їхні голоси звучали не так, як завжди. Хлопець відчув, що з ним чомусь уникають спілкування, як зі своїм добрим знайомим здавалося, що розмову хочуть якнайшвидше завершити. Особливо його вразив холодний тон старшої на два роки сестри білої. Скоро відчував у ній братню душу. Вона не була такою разючою красуною, як її молодша сестра, та все одно дуже вродливою. Коли телефонував Білій, зазвичай обмінювався з нею жартівливими фразами. Принаймні, вони завжди сердечно віталися. Однак цього разу дівчина аж до непристойності квапливо поклала слухавку. Після цих телефонних розмов йому почало здаватися, що він став носієм якоїсь особливо небезпечної хвороботворної бактерії. «Мабуть, щось трапилося», – подумав хлопець. «Поки його не було, тут щось сталося, і тому люди намагаються триматися від нього на віддалі. Найімовірніше, щось недобре і таке, чого не мало би трапитися. Але що це було, що це могло би бути?» Скільки він не міркував, на думку нічого не спадало. У грудях залишалося таке відчуття, ніби він заковнув твердий шматок чогось низьцівного, і не сила йому це ані викашляти, ані перетравити». Цілий день він чекав телефонного дзвінка, не виходячи з дому ні на мить. Ні на чому не міг зосередитися, адже він кілька разів усім переказав через родичів, що повернувся до нагої. Якби було так, як завжди, телефон уже давно би задзеленчав і звідти залунали б веселі голоси. Але апарат продовжував невблаганно мовчати. Під вечір скоро вирішив зателефонувати ще раз, однак передумав, може всі насправді вдома? Може вони видають, що кудись пішли, бо не хочуть із ним спілкуватися? Може, вони попросили родичів сказати, що їх немає вдома, якщо телефонуватиме Цкуру Тадзакі? Очевидно тому, голоси родичів звучали так на диво ніякого. Але чому? Нагадку не спадала жодна причина. Попереднього разу всі збиралися на травневі свята. Коли настав час від'їжджати, всі четверо не полінувалися провести його на вокзал. І так розмахували на прощання руками, наче проведжали солдата на далекий фронт. Після цього він написав кілька листів до синього – Листування для них стало звичкою частково з огляду на те, що Біла мало тямала у комп'ютері. Синій зобов'язався бути для них заголовного поштаря і давав усім читати листи від Скуру, який відтак не марнував часу на написання чотирьох майже однакових текстів. У листах Цкуру переважно розповідав про своє життя у Токіо, що там бачив, що пережив, що відчуває. Чого би не робив, куди би не ходив, завжди думав, що класно було би, якби вони були поруч. Він справді так відчував. Окрім цього, більше нічого такого їм не писав. Скоро також отримав від них кілька спільних листів, але там не було нічого негативного, тільки докладна розповідь про те, що вони зараз поробляють у Нагої. Було видно, що вони сповна насолоджуються студентським життям у рідному місті. Сині купив уживану Honda Акорд, на задньому сидінні є пляма, подібна на псячу сечу, і вони їздили нею на прогулянку до озера Біва. Найбільше озеро Японії у префектурі Шига на захід від Нагої. Озеро відоме не лише своєю природою, а й ремінесценціями в літературі та історії, адже розташовано біля старовинних столиць Кіото та Нара. В авто легко вміщаються п'ятеро. Хіба би хтось дуже ростовстів. «Шкода, що тебе не було. Чекаємо з нетерпінням на зустріч у літку», – було написано в кінці. Скоро бачив, що ці слова від щирого серця. «Тієї ночі він спав погано». Від перенапруження у главі крутилося безліч усіляких думок. Зрештою, всі вони виявилися однією думкою в різних конфігураціях. Як людина, що втратила орієнтування у просторі, скоро кружляв на одному місці. Потім усвідомлював, що повернувся туди, де вже перед тим був. Урешті-решт його думка застрягла і не могла зрушити ні вперед, ні назад, як шуруп, у гулівці якого стисався пас. І так, не зімкнувши повік, лежав до четвертої години ночі. Потім трохи задрімав, але о на сьому знову прокинувся. Йому зовсім не хотілося їсти. Випив склянку апельсинового соку, але й від нього трохи занудило. Родичів занепокоїла його раптова втрата апетиту, але він сказав, що це нічого важливого, просто трохи перевантажив шлунок. Того дня Цкуру також весь час був удома, читав, лежачи біля телефону. Точніше, силкувався читати. По обіді знов усім зателефонував. Хоч іму й не хотілося цього робити, однак цілими днями просліджувати в такому стані біля телефону в очікуванні дзвінка також не годилося. Результат був таким самим. Хто холодним, хто вибачливим, а хто підкреслено нейтральним голосом, усі повідомляли, що його друзів немає вдома. Скоро коротко, але ввічливо дякував і клав слухавку. Цього разу переказувати нічого не просив. Адже як він не зможе довго витримати цієї ситуації, очевидно, що й вони також не зможуть постійно вдавати, наче хлопців чи дівчат немає вдома. Принаймні хтось із їх родичів щось їм та й скаже. Скоро обрав таку тактику. Якщо він продовжуватиме їм телефонувати, врешті має бути якийсь відгук. Очікування справдилися, і по восьмій вечора йому зателефонував синій. «Вибач, але припини нам телефонувати», – сказав він. Отак відразу і без передмов ніякого «привіт», ані «як справи» чи «давно не бачилися». Єдиним його реверансом у бік вічливості було «вибач». Скоро вдихнув повітря, подумки повторив слова свого співрозмовника і почав швиденько міркувати. Він хотів відчитати емоції в його голосі. Але фраза синього була не більше, ніж формальним виголошенням застереження, для якоїсь емоції там не залишалося жодної щілинки. «Якщо всі цього бажають, то я, звісно, не телефонуватиму», – відповів Скуро. Слова вилітали з його вуст майже автоматично. Він намагався говорити врівноважено і спокійно, але власний голос для нього самого звучав зовсім незнайомо. Як голос когось, хто живе десь далеко і з ким йому досі не доводилося зустрічатися, та й навряд чи колись доведеться. «Ну то добре. Я не робитиму нічого, що може бути комусь неприємним», – сказав Цкуру. Сині видав якийсь звук, щось середнє між зітханням і гуком згоди. «Але я хотів би знати, що стало причиною цього», – мовив Скуру. «Я не можу відповісти тобі на це запитання», – відрубав синій. «А хто може?» На протилежному кінці дроту ненадовго запала тиша, як товста кам'яна стіна. Було ледь чутно, як носом втягують повітря. Скуру чекав, уявляючи плескуватий м'язистий ніс синього. «Сам подумай, то зрозумієш». Скоро на мить втратив дар мовлення. «Що той верзе, самому подумати?» «Що він іще може подумати? Та я вже скоро перестану бути собою, якщо ще більше про це думатиму». «Мені прикро, що так трапилося», – сказав синій. І решта також так вважає? «Егеш, усім прикро». «Чуєш, що ж усе таки трапилося?» – допитувався цкуру. «А ти себе спитай», – сказав синій. Цкуру відчув у його голосі ледь помітне тремтіння, але тільки на мить. Ще до того, як він надумав, що йому відповісти, у слухавці залунали короткі гудки. Це все, що він тобі сказав? – спитала Сара. Розмова була дуже короткою, докладніше вже не пригадаю, – відповів Цкуру. Вони розмовляли, сидячи одне навпроти одного за маленьким барним столиком. А після цього ти мав можливість поговорити про це з ним або з кимось іншим? Скоро похитав головою. Ні, після цього я ні з ким не говорив. Сара пильно подивилася на нього, наче людина, що обстежує поглядом пейзаж, який суперечить логіці фізичних законів. «Зовсім ні з ким?» «Я нікого не бачив, ні з ким не розмовляв». «А ти не хотів дізнатися, чому ж усе-таки група тебе відкинула?» «Як тобі сказати?» «Тодішньому мені все стало байдуже. Не можу зайти до середини, бо перед самісіньким носом затраснули двері. І не пояснили причини. Я подумав, що нічого не вдієш, якщо така воля всіх». «Не розумію», – сказала Сара, і з виразу її обличчя було видно, що вона справді не розуміє. «Це могло статися через плутанину». Ти ж зовсім не знав, що про це все думати. Хіба ні? Хіба тобі не було шкода? Не було шкода, що ти втратив добрих друзів, може, через якесь дурне непорозуміння. Того, що ти не спробував порозумітися, хоча міг би якби постарався. Склянка з мохіту була порожньою. Сара підкликла бармена і замовила келих червоного вина. Після роздумів вибрала із запропонованого переліку каліфорнійський каберне савінійон. У ще залишалося півсклянки віскі із содовою. Літро розтанув, стінки склянки вкрилися краплями, і паперова підставка під нею набрякла від вологи. Скуру сказав, «Це вперше в житті тоді мене так безжально відштовхнули. І не просто люди, а мої найкращі друзі, яким я безмежно довіряв, до яких звик, як до частини власного тіла. Можливо, варто було шукати причину, спростовувати непорозуміння, але я отримав такий удар, що не міг оговтатися. Мені здавалося, що всередині у мені щось обірувалося». Подали вино, та ріль із горішками поміняли на новий. Коли бармен відійшов, Сара сказала. «Хоча мені такого не траплялося пережити, однак я більш-менш можу уявити, як важко тобі тоді було. Звичайно, я розумію, що від удару ти не міг відразу отямитися. Але коли минув час, злагіднів початковий шок, то мені видається, ти міг спробувати щось зробити. Не думаю, що так просто можна було облишити цю ситуацію, яка не лізе в жодні рамки здорового глузду. Воно ж тобі самому не дає спокою». Скуру хитнув головою. Зранку наступного дня, вигадавши правдоподібну причину, я попрощався з батьками і сів у путяг до Токіо. Щоб там не казали, я більше не хотів залишатися в нагої ані дня, я більше ні про що не міг думати. На твоєму місці я б залишилася і з'ясувала причину, яку змогла би прийняти і зрозуміти, сказала Сара. Я не такий сильний. А тобі не цікаво дізнатися, що сталося насправді? Дивлячись на свої долоні, що лежали на столі, скоро ретельно добирав слова. Думаю, я боявся шукати цю причину, боявся побачити істину в денному світлі. Якою вона би не була, я не думав, що вона мене врятує. Не знаю чому, але тоді я був переконаний у цьому. І зараз також? Не знаю, але тоді це не викликало в мене сумніву. І тому ти повернувся до Токіо, зачинився у хаті, заплющив очі, затолив вуха? Якщо у двох словах, то так. Сара простягнула руки і покала їх зверху на руки Цкуру. «Бідолашний хлопче!» Тепло від її лагідних долонь повільно розпливалося його тілом. Трішки згодом вона забрала руки і пригубила вино. «Після цього я повертався до Нагої лише з нагальної потреби», – сказав Цкуру. Вдома намагався не виходити з хати, а після справ одразу ж їхав до Токіо. Мама і сестри бачили, що щось не так. Допитувалися, що трапилося, але я їм нічого не сказав. Просто не міг про це говорити. «Ти знаєш, де зараз і чим займається четвірка?» «Ні, не знаю. Ніхто мені не розказував, та й щось не куртіло дізнатися». Вона похитала келихом і якийсь час спостерігала за хвильками, що розходилися поверхнею, поверхні, наче читала чиюсь долю, а тоді сказала. «Мені це видається доволі дивним. Ця подія стала для тебе страшним ударом і значною мірою переписала твоє життя, так?» Скоро кивнув. Після цього я став трохи іншою людиною у різних значеннях цього слова. «Наприклад, у якому?» «Наприклад, почав вважати, що для інших я незначущий, нецікавий, і для себе також». Сара якийсь час не зводила з нього уважного погляду, а тоді сказала вкрай поважно. «Я не думаю, що ти ані незначущий, ані нецікавий». «Дякую», – відповів Скуро, а тоді легенько натиснув пучками пальців на скроні. «Але це проблема, яка сидить у мене в голові». «Я все ще не розумію», – сказала Сара. У твоїй голові чи в серці, або й в обох, і з того часу залишилася рана, напевно, досить глибока. Незважаючи на те, за ті 15 чи 16 років ти навіть не намагався дізнатися, чому з тобою так вчинили. Та ні, річ не в тім, що я не хочу знати правди. Але мені видається, що зараз краще вже про все забути раз і назавжди. Адже це такі давні події, що затонули вже глибоко на дні пам'яті. Тонкі губи Сари враз стулилися в рівну лінію. «Ти розумієш, що це небезпечно?» «Небезпечно?» – перепитав Цкуру. «Яким чином?» «Навіть якщо вдало затерти спогади, надійно затопити на дні історії, яка ці події породила, не зітреш». Сара пильно дивилася Цкуру просто у вічі. «Думаю, краще це усвідомити. Історії ні не стерти, ні не переробити. Це те саме, що знищити себе як сутність». І як так трапилося, що розмова звернула у цей бік? Радше себе, ніж Сару спитав м'яко Цкуру. Дотепер я ні з ким про це не говорив, навіть не мав такого наміру. Сара делікатно усміхнулася. Мабуть, у тебе була потреба комусь про це розказати навіть більше, ніж ти сам думав. Того літа після повернення з нагої до Токіо скоро опанувало дивне відчуття, начебто склад його організму змінився. Звичні речі постали в інших барвах, ніби на них наклали специфічні фільтри. Він почав чути звуки, яких раніше не чув, водночас перестав улавлювати звуки, які до того зауважував. Коли пробував врухнутися, відчував, як жахливо-незграбно рухається його тіло. Здавалося, сила тяжіння довкола нього змінювала свою природу. Упродовж п'яти місяців після повернення до Токіо, скоро перебував на порозі смерті. На краєчку бездонної темної прірви він облаштував собі скромний прихисток і існував там на самоті. Це було небезпечне місце, де, лише перевернувшись у вісні на інший бік, можна було зірватися у провальне буття, Але страху він не відчував зовсім. Як тут легко можна впасти, думав він, та й усе. Скільки сягало око, навколо простяглася всіяна кам'яними брилами пустеля, без краплини води, без клаптика трави, без барв і без найменшого натяку на світло, без сонця, місяця і зірок, напевно, і без керунку. Тільки химерні сутінки, котрі на якийсь час змінювали бездонна темрява. Для істоти, що відчуває і мислить, це був край світу, хоча водночас і місце достатку. Коли наставала пора сутінків, до цкуру зліталися гостродзьобі птахи і без жалю виривали його м'ясо. Та коли землю оповивала темрява, хижаки зникали і в втище та місце заповнювало порожнини у його тілі іншою речовиною. Цкуру не міг ані знати, що це за нова речовина, ані погодитися чи відмовитися від неї. З раю тіней вона вмощувалася в його тілі і щедро нерестилася тінями. Коли, врешті, темрява відходила і поверталися сутінки, птахи зліталися знову відзьовувати його м'ясо. Тоді, будучи собою, він одночасно з собою не був, будучи цкуру тадзакі, водночас не був ним. Коли терпіти ставало несила, він залишав своє тіло і з безболісного місця спостерігав за цкуру тадзакі, котрий терпів біль. Якщо сильно зосередитися, то це не є неможливим. І тепер це відчуття інколи у нього оживає – залишати себе, споглядати свій біль, як біль іншого. Вийшовши з бару, Цкуру запросив Сару повечеряти. «Може, тут поблизу перекусимо? Можна й піцю? «Я ще не голодна», – відповіла Сара. «Ну, то, може, ходімо до мене?» – запропонував Цкуру. «Вибач, щось у мене сьогодні на це не має настрою». ніяково, однак чітко відказала вона. «Це тому, що я плів такі дурниці?» – спитав Цкуру. Вона легенько зітхнула. «Ні, не тому. Я просто хотіла би трохи подумати. Про різне. Тому сьогодні мені краще просто піти додому». «Добре», – сказав він. «Я радий, що зміг сьогодні тебе побачити і поговорити. Треба було розмовляти про щось веселіше». Вона спочатку нічого не відповіла, потім наважилася. Запросиш мене колись іншим разом, добре? Звичайно, якщо захочеш. Звісно, запрошу, якщо це не буде для тебе завадою. Ні, для мене це зовсім не завада. Гаразд, відказав Цкуру, то я тобі напишу. Вони попрощалися біля входу в метро. Кожен рушив до себе додому. Вона піднялася ескалатором на лінію Янамоти, а він, спустившись сходами, сів на лінію Хібія, обоє думаючи про своє. Звісно, Цкури не знав, про що міркувала Сара, а того, про що він сам тоді думав, Сарі сказати не міг. Бувають такі речі, яких не можна відкривати іншим за жодних обставин. Дорогою додому, коли Цкуру їхав у метро, він міркував саме про такі речі. За час піврічного блукання на межі зі смертю скоро втратив 7 кілограмів. У тому не було нічого дивного, адже їв він дуже погано. З дитинства хлопець був повновидим, а тепер зовсім зварнів із худ. Укороченням паска не обійшлося, ще мусив купити собі штани меншого розміру. Ребра випиналися з-під шкіри і були схожими на дешеву клітку для птахів. Постава суттєво погіршилася, плечі опустилися і нагнулися вперед. Пара худезних ніг нагадувала ноги якогось водяного птаха. Це тіло старої людини, так він подумав, ставши якось гуляка перед великим дзеркалом. Чи, може, людини при смерті? Ну що ж, мабуть, нема на то ради, якщо у нього дійсно такий вигляд. Так перед дзеркалом переконував сам себе. У певному значенні я справді був на волосину від смерті. «Я жив, учепившись за цей світ, щоби мене не змило сильнішим подовом вітру в невідому далечінь, як приліплено до гілочки дерева порожню оболонку жука». Але це, те, що він мав вигляд людини при смерті, добряче його зачепило. Нескінченно довго і прискіпливо він розглядав своє голе відображення у дзеркалі, як людина, що не може відірвати очей від екрана телевізора, коли в новинах показують руйнівні наслідки потужного землетрусу або жахливої повені у далекій країні. «Може, я справді вмер?» – вдарила його раптова думка. Минулого літа хлопець на ім'я Цкуру Тадзакі фактично пішов із цього світу після того, як його існування відкинули. Збереглася лише зовнішня оболонка, але за півроку і вона стала фундаментально іншою. До невпізнання змінилася постать і риса обличчя, а сам він почав дивитися на світ іншими очима. Подов вітру, шум води, проблиск, проміння між хмар, барви сезонних квітів – усе відчуває не так, як дотепер. Точніше, все здається заново створеним. Людина, яку видно в дзеркалі, на перший погляд видається Цкуру Тадзакі. Однак це не так. Це лише посудина, яку для зручності називають Цкуру Тадзакі, але її вміст змінився. Його називають так, бо поки що немає іншого варіанту. Цієї ночі Цкуру наснився дивний сон. У вісні його мучила несамовита заздрість. Він давно не бачив настільки реального сновидіння. Правду кажучи, до того часу скоро не розумів, як це – відчувати заздрість. теоретично він у принципі розумів, як вона з'являється. Це відчуття виникає тоді, коли хтось володіє здібностями, якостями чи статусом, якими ти сам не володієш, чи, видається, що оволодів ними без зусиль. Скажімо, заздрість відчуваєш, коли бачиш в обіймах іншого дівчину, в яку ти шалено закоханий. Завидки, рівність, жаль, крах надій, лють. Однак Цкуро не пригадував, щоб він колись відчував заздрість, він ніколи не прагнув чиїхось здібності чи якостей, ніколи не закохувався до нестями, нікого не обожнював, нікому не заздрив. Звісно, він може багато чим собі дорікнути, він не без недоліків. Якщо запитають, він може навіть їх перерахувати. Можливо, вийде не список, але там, напевне, буде більше, ніж кілька рядків. Проте його закиди собі і недоліки замикалися на ньому самому. Це не було щось таке, що вимагало кудись іти і чогось добиватися, принаймні дотепер. У тому сні він понад усе прагнув однієї жінки, хоча не було зрозуміло, хто це. Вона була лише існуванням, а ще вміла відокремлювати душу від тіла. Володіла такою незвичайною здатністю. «Може тобі дати одне з двох», – каже вона Цкуру. «Або тіло, або душу. Але обох ти мати не можеш». «Тому я хочу, аби ти зараз вибрав, бо те інше я маю віддати іншому», – каже вона. Але Цкура прагне її всю. Він не може віддати одну з її половин якомусь іншому чоловікові. Цього він не витримає. Якщо так, то мені не потрібно ні те, ні інше, – хоче сказати він, але не може. Він не може ні піти в атаку, ні відступити. У цю мить Цкуру відчув несамовитий біль, наче чиїсь величезні руки заходилися туго викручувати його тіло. Рвалися м'язи, стогнали кістки. Жахлива спрага висушувала всі клітини тіла. Тілом трусило від люті. Люті від того, що комусь мусить віддати половину жінки. Вичавлена з його кісткового мозку лють сочилася густою рідиною. Легені перетворилися на зіпсований ковальський міг. А серце загупило так швидко, як мотор автомобіля з витисненими до підлоги подалями газу. І погнало темну здиблену кров до найдальших кінців тіла. Скоро прокинувся, сильно здригаючись. Минуло трохи часу, перш ніж він зрозумів, що то був сон. Він здере з себе мокро від поту піжаму і витерся рушником. Але як сильно він не тер, відчуття ослизнення не зникало, і тоді він зрозумів, точніше відчув. Ось це і є заздрість, коли хтось хоче забрати у нього душу або серце, чи обидва його коханої. Заздрість, наскільки цкуро зрозумів у вісні, це найрозпачливіша в'язниця у світі, адже невільник замикає себе туди сам. Це не хтось інший, що силий намагається його туди запроторити. Ні, в'язень заходить туди з власної волі, замикає середини замок і викидає ключ через грати. І про його невільництво не знає жодна душа в світі. Звісно, в'язень міг би вийти на волю, якби наважився, тому що в'язниця у його серці. Але він не наважується, його серце тверде як мур, і саме це є суттю заздрості. Скоро дістав із холодильника апельсиновий сік і випив кілька склянок. У горлі дуже пересохло. Тоді сів за стіл і, дивлячись, як поволі світає за вікном, чекав, поки його душа і тіло утихомиряться, розбурхані великими хвилями емоцій. Цікаво, що цей сон може означати? Він віщий? Чи, може, це символічний образ? Він хоче чогось його навчити? «А може, це він справжній, незнаний собі самому дотепер, розбив шкаралупу і прагне вилізти з неї назовні?» – міркував Цкуру. Відчайдушно намагаючись дістатися до повітря, вилуплюється якесь гидке створіння. Хоча Цкуру Тадзаки зрозумів це значно пізніше, але прагнути смерті він перестав саме тоді. Критично оглядаючи відображення свого оголеного тіла у великому дзеркалі, хлопець визнав, що там відбувається він, який ним не є. Тієї ночі у вісні його вперше в житті гризла заздрість, як можна вважати. А потім настав день, і у минулому цкуру залишилася також п'ятимісячна темна смуга, коли він жив лицем до лиця з небуттям смерті. Очевидно, оте нестримне палюче почуття, яке прийшло крізь його серцевину випостасі сну, нейтралізувало у ньому жагу смерті, що владно панувала над хлопцем раніше. Як сильний західний вітер розганяє густі хмари на небі, так він гадає. Після цього залишилися лише подібні назречення тихі думки. Без кольору, безсторонні, як штиль. Сам самісінький, він сидів у великій старій спустілій хаті і дослухався до безумного цокання велетенського старовинного настінного годинника. Зімкнувши вуста, не відводячи погляду, він просто спостерігав за рухом годинникової стрілки. І, огорнувши свої почуття тоненькою пеленою, зі спорожнілим серцем щоразу певно старішав на одну годину. Скору Тадзакі потроху почав їсти. Купував свіжі продукти і варив собі щось нескладне. Однак попри це він не міг знову набрати втраченої раніше ваги. Очевидно, шлунок хлопця значно стягнувся за ті півроку. Коли пробував з'їсти більше, блював. А ще зранку перед початком занять знову почав ходити у басейн. Він хоч трохи мусив повернути собі попередню форму, бо його організм настільки знесилив, що цкуру, навіть піднімаючись кілька поверхів сходами, добряче задихався. Купив собі окуляри та плавки і щодня долав кролем кілометр-півтора, а далі йшов затято тренуватися на тренажерах. Після кількох місяців такого режиму життя цкуру повернулося до усталеного здорового ритму. Знову наросли м'язи, до речі, зовсім інакше, ніж раніше. Вирівнялася постава, на обличчя повернувся рум'янець. А прокидаючись зранку, цкуру знову відчував тверду ерекцію. Саме десь у ту пору до нього в Токіо приїхала мама. Очевидно, її налякала дивна поведінка сина, який не явився додому навіть на новорічні канікули, тож вона вирішила подивитися, що з ним діється. Матері аж подих перехопила, коли побачила, як сильно змінилася її дитина за ці кілька місяців. Але коли Цкуру сказав, що це природні вікові зміни і йому лише потрібен новий одяг теперішнього розміру, вона повірила його словам. «Ну так, мабуть, це вікові зміни, що супроводжують процес дорослішання хлопців», – вирішила вона. Мати виростала разом із сестрами, до народження Цкуру виховувала двох доньок. Вона зовсім нічого не знала про те, як ростуть хлопці. Тож із радістю пішла із сином до універмагу і купила йому нове вбрання. Мама Цкуру любила одяг Брукс Бразерс та Поло. Щось зі старих речей вона викинула, дещо віддала потребуючим. Обличчя Цкуру також стало іншим. Коли він дивився у дзеркало, то вже не бачив у ньому того колишнього, повновидого, симпатичного, але зовсім пересічного і нецілеспрямованого підлітка. На нього дивилося обличчя юнака з прямими щоками, наче їх відкоригували гострою кельмою. В очах проглядався новий блиск, незнайомий раніше і самому Цкуру. блиск, який говорив про самотність і відсутність місця призначення. блиск, що вимагав довершення окресленої справи в конкретному місці. Заріст на бороді також став густішим і з'явилася необхідність голитися щодня. Також він вирішив не стригтися так коротко, як дотепер. Не можна сказати, що Цкуру страшенно припала до вподоби його нова зовнішність. Він її і не любив, і не ненавидів. Це, врешті-решт, не більше, ніж тимчасова маска для зручності. Однак він усе ж таки з вдячністю приймав той факт, що у нього нове, не його дотеперішнє обличчя. Хоч би там що було, колишній хлопець на ім'я Цкуру Тадзаків вмер. У розвихреному мороці він відійшов у інший світ і поховали його у маленькій ямі серед лісу. Перед світанком, коли люди ще сплять глибоким сном, ховаючись від стороннього ока, без галасу, без жодного знаку. А зараз тут стоїть і дихає новий цкуру тадзаки, в якого майже нічого не залишилося від колишнього. Про це не знала жодна людина, окрім нього, і він не мав наміру цим ні з ким ділитися. Цкуру Тадзакі, як і раніше, ходив на різні станції, перемальовував їхні приміщення, ретельно відвідував лекції в університеті. Зранку йшов у душ, мив голову, після їжі неодмінно чистив зуби. Щоранку застеляв ліжко, сам просував собі сорочки. Намагався мати якнайменше вільного часу. Звечора читав по дві години. Здебільшого книжки на історичну тематику та біографічні нариси. Ця звичка виробилася у нього ще раніше. Звичка вела його життя вперед. Але він уже не вірив в ідеальну спільноту, і його вже не гріла ніяка хімія. Щодня він ставав перед зеркалом і подовго вдивлявся у відображення свого нового обличчя. Так поступово звикав до себе зміненого, так само як людина, засвоюючи нову мову, завчає на пам'ять її лексику. Нарешті у Скуру з'явився новий друг. Це було у червні, майже за рік після того, як його покинули друзі з Нагуї. Хлопець був молодшим від Скуру на два роки і навчався у тому ж університеті. Скуру познайомився з ним в університетському басейні.